Але не вважаю за потрібне про це казати навіть другові. 8 березня 2000. А іноді навіть добре просто лежати і дивитися в стелю, ні про що не думати, ні за ким не тужити. Вселенська лінь розливається по жилах, і ти тішиш саму себе, що це добре. Добріше не треба. Читаю колись переписане від руки. Не знаю, звідки. Навіть сподобалося. Чи то красивістю, чи безликістю. Огорнута. Дев'ятьма білосніжними хутрами самовитості Дивлюся на кольорові натовпи спідниць, сідниць, черевиків, реготу й удаваного щастя І думаю про тебе, огорнутого шкурами самотності У безбарвному натовпі міста, де все нагадує про нас Зіпсований годинник перед парком, Пофарбована в колір печалі лавка під липою, о ти жестокая любов і каторжна страсть. Цвітаєве, чи хто? Ох, же ж і каторжниця я добровільна, ох, каторжниця. А може, блудниця черниця із випотрошеним серцем? Агов Ларисо, Джеку, потрошителю? Ні. Потрачу. Від слова патрати, курку, серце, душу, життя. Чому ти? Мій золотий і безпощадний чоловічку, такий добрий до мене, що, випатравши серце, залишив на спомин про себе шмат непомутнілої пам'яті. У людей же трапляються цілі трагедії із втратою документів, родичів, майна і таке інше, і так далі. А тут... Якась химерна штуковина, спогад про чоловіка, що прошмигнув діагоналлю крізь життя, немов кульова блискавка, руйнує, точить із середини, як задавнена хвороба. Наступного вечора іноді я жадаю потьмарення розуму. Але воно не наступає ані під дією алкоголю, ані у сні, ані в роботі. Я заплутався між необхідністю і жагою, сказав мені вчора. Отак, ти чоловік необхідності. Але що ти чоловік жаги на довше, аніж на трохи, ну, геть, зовсім трохи, я й не здогадувалася. Це щось новеньке. Якщо ти вперше сказав правду, то чому так похабцем? Якщо заплутався, то я дуже просто розрубаю твій гордіїв вузол. Але тобі подобається. Такий ненормальний блуд. Блуди на здоров'я. 17 квітня 1995. Це місто може довести до сказу навіть камінь, які довкола тупі, ситі і бездумні обличчя. А цікаво, чому це я думаю, що вони бездумні й тупі, яким чином їхні носії, носії облич, ну і придумала, повинні дати зрозуміти оточуючим глибину свого думання.